Zortzigarren unitatea, A, medikuaren konsultan, B. Ea, erantzi alkandora eta kamixeta. Eta geratu zutik. Onda da. Gelditu zutik eta orain arnasa hartu eta bota poliki. Orain ez du legin. <coughs> <coughs> Irekia eta ateramia. A ah... Naikoa, naikoa awesome. da. Gantzia ropa. Osondo.